Capsules musicals en Rafael Corbí, el jazz que ens porta avui La Milatrani, menta selvàtica. Inspirat en una planta d'arrels mitològiques i poders correctius, Sementa Salvàtica és un viatge sonor que explora una feminitat en constant evolució a través de mites, rituals i encanteris d'amor. Gràcies a la versabilitat de la veu de Mila Trani i a la producció, al costat de músics destacats a l'escena World Music catalana, l'àlbum es presenta com una experiència multifacètica en què diversos llenguatges musicals s'entrellacen amb fluidesa i naturalitat. La seva composició sintetitza un viatge artístic guiat per la curiositat i l'exploració de gèneres musicals i vocalitats provenents de diferents cultures. És la música de Mila Trani. Música Voci calme que col·lava noi mi soni Oggi el canto que dolce que Aquest projecte musical explora sonoritats del Mediterrani, ritmes caribenys i atmosferes que aboquen el flamenc i el fado, tot això impregnat d'un profund amor pel folklore italià. Aquest últim es reinterpreta amb una sensibilitat que ressalta el fort component dramàtic i teatral característic de la seva tradició. El jazz com a fil conductor entre els músics es manifesta en la improvisació i en la interacció dinàmica entre els instruments, generant un diàleg constant i enriquidor que dona vida a cada una de les interpretacions. Mila Trani és cantautora, arrenjadora i artista multidisciplinària. Viu i treballa entre Barcelona i Milà, fusionant els seus noms en musicals i artístics amb un enfocament eclèctic i contemporani. Graduada en cant de jazz a l'Escola Xívica de Milà i en pintura a l'Acadèmia de Belles Arts d'Abrera, Mila Trani va complementar la seva formació amb un màster en bucologia artística, en què va presentar una innovadora tesi sobre la vocalitat dels dialectes italians en el camp popular. Que... Mildrani va llançar el 2012 el seu primer EP, un EP que portava el nom de Novea. Allà va entuar com a autora, arrenjador i cantant. El 2013 va col·laborar amb el grup Enred Solution en el llançament del seu àlbum. La seva passió per la música vocal la va portar a fundar i dirigir projectes corals i a capella. El 2015 va crear Elephant Cups, un grup que ha guanyat importants premis internacionals. Amb aquesta formació ha actuat en escenaris de renom com el Blue Note de Milà i el Teatre Calder, més de participar en festivals a Europa, Rússia i també als Emirats Àrabs. Des del 2017 dirigeix la Malanga Boys Orchestra. Aquesta és la música de Mila Trani, l'àlbum que us en recomanem llançat a principis de 2025, aquest Menta Selvàtica, a través de segell microscopi. Us deixem amb una de les peces que formen part d'aquest treball discogràfic que porta el nom de Sentimento. S'úl mare lúdica, la luna en trànsito, Anche è il corpo di una bestia marina E è un incrocio tra il cielo e il fondo Cosa mai vista si inabissa quando s'elza Maronna mia, questo cos'è? Castella, mare, pesce, non ce Sul mare lucica la nostra barca tesa nel vento, il suo nome è sentimento, stella d'argento, tu sei contento e mai portato nella mano in cima al mondo. Stiamo a vedere quando uscirà, con gli occhi cosa ci domande. El mare non passa mai el tempo Tempm poè no passa mai chi cerco T' trogo Ma noi qui si amo ci facciamo Cosa vendiamo delle cose que pio mi amo és e soli i al mare. Con la paura ogni tanto di affogare Diceva Ulisse Chi m'ho fa fa La strana idea Che c'ho di libertà Arai arai Arai O brail mare non passa mai il tempo tempo che non passa mai ci cerco.